Zdaj sami veste da je sovražen govor zelo taka triki tema, ne? Zlo težko ga je definirati, ne? Ne vemo točno kje je znaea med še ne sovražnim in sovražnim govorom. Zlo težko ga je preganjati ravno zaradi tega, ker ga ne moremo definirati. E, tako da je in, in vedno se najde, vedno, ko govorimo o, o sovražnem govoru v javnosti, e, se najde nekdo, ki reče tole, to pa ni, ta, ta primer pa ni ta prav, to pa ni sovražni govor. Ne? Tako da je zares tudi med nami, samimi med ljudmi, ni konsenza o tem, dokaj lahko gremo, ne? kako daleč lahko z besedami gremo. Uh, zdaj, za začenek, uh, preden začnemo malo razrešljati te uh, dileme. Ne? Uh, ne samo uh, par besed o tem, kaj jezik sploh je, ne? Uh, kako govorimo, kako jezik uporabljamo. Uh, in, uh, s tem v zvezi se mi zdi zelo pomemben reči, da jezik ni samo sredstvo komunikacije. Jezik ni samo neki. Ni samo beseda, ki pride iz ust in pade v usta nekoga drugega, ampak da besede, da jezik nos zraven pomene. Takrat, ko se mi jezika naučimo, ko mi začnemo govoriti, se začnemo učiti tudi, kaj neka beseda pomeni, kak je njen pomen. Če recimo, da kromu rečete bebec, ne, Potem, uh, potem točen veste, že otroc, zelo zgodi otroc, že, znajo, že znajo, prekle, znajo kletvice, znajo kletvice uporabljati v kontekstu in ko uporabljajo kletvice, jih uporabljajo na ta prav način. Vejo točno, točno vejo, kako morajo zakleti, ne? Uh, kje so na glasi, kaj to pomeni in tako. Ne? Skratka, se naučijo, se pravi, ko se otroc učijo jezika, Se ne naučijo samo besede, ampak se naučijo vsega, kar zraven k tej besedi paše. Oni dvejo, z tero besedo bojo przadel, katero besedo lahko uporabljajo, katero pa ne. Kdaj jim bo ta pa mami rekla, opa, to pa ne, ne to pa ne smeš uporabljati. Skratka, poznajo celotne pomene, zato pravimo, da jezik ne samo sam sred, sredstvo komunikacije, pa, ampak da jezik v bistvu svet, ki ga živimo, ustvarja. Ne samo reflektira, ne samo se ne odziva jezik, se ne odziva samo na svet, ampak ga v bistvu ustvarja. S tem, kako mi o stvarih govorimo, dajemo tem stvarem pomen. Se pravi, mi naše odnose, odnos do pokažemo z jezikom, s tem, kako umečem govorimo. Mi v bistvu ne, ne moramo vedeti, da je nekdo sovražen do nekoga drugega, no, lahko ga udarne, lahko ga pretepe, Loka malo lahko pa reči kaj italska, da ga vžal. Se pravi, da mi z besedami neka razmerja, nek svetu ko sebe tudi ustvarjamo. In to se mi zdi, da je blazno dobro povedati. Zato se je uh, zelo težko znajti. Uh, ne vem, če od vas kdo živo, kdaj uh, je za kratek čas v Ja? Uh, na samih začetkih, če ste prišli tja za šolsko, angleščino ali nemščino, Se je bila težko znati ne vem, če ste imeli isto izkušnjo kot jaz, ampak uh, uh, ko sem jaz prišla, uh, imela enkrat priložnost več mesecev živeti v Veliki Britaniji, predtem sem malo zetujci govorila, ampak ko sem se tja preselila, se spomnim, da je bila v začetnih mesecih moja največja postravstva to, da jaz nisem mogla z besedam čustva izražati da sem jaz poznala neke besede, nisem pa mogla čustva izražati. Meni se je zdel, da sem skos ista, skos niti, nisem, niti nisem mogla uh, kaj sem ga povedati, ne? no ni tega, što se sploh razumu, ne? Tako, ko sem ga jaz povedala in se nisem mogla pa smejati. Tako. Kako ta frustracija, ta da se ti v tujem jeziku ne znajdeš, ne? da ne poznaš čustev v tujega jezika, da ne poznaš kontekstov, v katerem so izrečene kakšne besede, ki se jih že v troc in tako je bila za me zelo velika frustracija. Ampak to mi je vkrati tudi povedal, povedal da se jaz v slovenščini dobro znajdem zakaj, zaradi tega, ker, jo, ker, jo imam, ker sem se naučila s Slovenščino že od zelo zgodi eh, izražati tudi svoja čustva, ne sam mnenja, ampak tudi ne. Vse, kar je žalostno, dobro, ali in tako naprej. Zato je ta sredstvo komunikacije, se pravi, jezik eh, ni zgolj samo beseda, ki jo izrečemo, ampak je vse, kar v tej eh, besedi spada. Eh, zato jezik ni nedolžen. Ne, ne moramo se eh, eh, zglasiti na to, da je jezik zgolj in samo beseda. Ne? Jezik ni nedolžen, z jezikom, z jezikom, dan. Tudi tako tud, bi rekla, da, da tudi um, pr, pr, prislovnično, ali kako že rečejo, da se jezikom lahko tudi hodiča napol presegaš, ne. če imaš dost osterga. Ne. Se pravi, če govorimo dost ostre besede, ne, če uporabljamo dost oster jezik, to pomeni, da lahko nekoga s tem jezikom tudi napademo, ga, ga prizadanemo in, in tako naprej. Ne. Um, kar pre, kar prekimte, imate nas pripombe ali pa kaká ali komentarje, ne kar prekimte. Uh, no, in, in pol če, če smo zdaj, če se tle strinjamo, ne, da, da je jezik torej uh, svet ustvarja, ne, samo reflektira, se lahko od tuki naprej pogovarjamo o tem, da uh, je jezik lahko tudi orodje, uh, ni samo orodje, ampak je lahko tudi orodje. In ko govorimo o sovražnem govoru, govorimo točno o tem, ne? kdaj mi jezik uporabljamo za to, da nekoga drugega poškodujemo, na kakšen koli način poškodujemo. Ali tako, da ga užalimo, da mu rečemo neki grdga, da, da skratka mu naredimo neki, kar je za tega človeka neprijedno. Ne? Ampak tle je to je tudi tako triki področje, zdaj, ne? ni vsaka žalitev sovražni govor, Ne moramo vedno, kader komu rečemo, da je bevec ali pa kreten, ne moramo to označiti že za sovražni govor, a ne? Mislim, mi lahko nekoga prizadanemo, sploh doma koga ali pod od svojih bližnjih koga ali pa kako prijatelj so prijatelja, včasih, kake take stvari rečemo, da so neprijetne in da se človek zaradi te besede slabo počutne, ampak ne moramo pa že celega govora označiti za sovražen Zato sovražen govor, Označujemo, mi rečemo, da je sovražen govor takrat, kadar ljudje, neka skupina ljudi ali posamezni pripadnik pripadnica te določene skupine, zaradi jezika, ki ga uporabljamo, živi slabše. Se pravi, ne more uresničvati svojih interesov, ne more, ne more enakopravno participirati v družbi, ne izkuša neke enakosti zaradi tega, ker ga mi za jezikom zatremo. Ne direktno, ampak posredno. Torej, če mi govorimo, bom zdaj zelo drzen primer povedala, če mi kar naprej govorimo štose o blondnih ženskah, te štosi, kar naenkrat niso več štosi, niso več nedolžni. Veste, koliko je so v blondnih ženskah. Vsak bi znal, jih saj deset, koli iz, izrokava stres, ne? Uh, sem naredila enkrat eksperiment, pa sem uh, povedala isti štos, ki se nanaša na ženske, na moške. Isti štos o sem povedala o ob, Bjondu. Nišče se ni smeju. To je zelo zanimiv. Ničče se ni smeju so Sploh ni bil smešan. Če, če ga pa poveste o ženski, pa se valajo vsi podle, toliko se krogotajo. o moškem. In kaj to pomeni? To pomen, da je spolno specifičen, da, da se nanaša na ženske, da, da lahko mi ta štos govorimo samo o določenem spolu. Zakaj temu določenem spolu? Zaradi tega, ker je tako že razrednoten. Zaradi tega, ker ljudje začnejo varjeti, da je to, kar se v štosu zbudi, tudi na nek način res. Da, da se v bistvu odsevajo realnost. Ne da jo ustvarjajo, ampak da nek način odsevajo. Ne? Zakaj se pol ne smejo? A, a veste, zakaj, zakaj moški radi kupujejo BMW-je? Hm? S ker znajo črkvati. S to, ker znajo črkovati. Tudi ni prevek smešena, ne da. Tako ima malo distance, da bi se začeli smejati, ne da če bi povedala isti štos na žensko, vam povedam, se vsi tam sem prepričana. Krahka, to je nek kontekst, ne? mi, mi začnemo, mi, štose, štose so neki kar je tako na pol res, ne? Če poveste o črnogorcu štos, potem mislimo da da, je uno, da so zares, mi, mi smo što se zaradi tega, ker mislimo, da so črnogorci zares malo Uh, ker živijo tam ob obbali, pa ob morju pa tako naprej, ne? In pa ven pridejo polno nekih štosov o, o, o črnogorcih, o lenosti, ne? Aj, kar na, na vidiku, ne? <laughs> uh, in uh, skratka, uh, malo zaradi tega, ali pa recimo o bosancih je isto, ne? Če govorimo što se butasnih posancih, Je zelo pogosto zato, ker ljudje mislijo, da so res malo Zakaj so butasti? Zaradi tega, ker so vedno sami delavci. Vse so vedno sami delavci. Kamorkoli pridejo so gradbeniki, pa delajo tam, da se že taj bili, kako bo sam intelektualca. Ne. In, in ljudje potem ljudje pa začnejo verjeti, da je štos, ne, da je ta vic, o, o, o, da, je, da je ta prav. Ne. In isto je zelo podobno je z ženskami, ne, z štosi o ženskah, po pa ženskah. Sem enkrat šla pol na okol Šmarne gore kolesark in so se v eni gostilni ustavljah in je tam bil foto s dvema s in sta se, sta se s kolesom furala in eni en nekaj ni šlo. Ne? In je fotel reče, in, in reče, se ni čudim, da ti ne gre, ko si blondna. Je rekel svojemu otroku, ki je bil star, tam okolj 5-6 let s Mislim, zakaj je on to leko Zaradi tega, ker on to res misel. Ne? To ni več sam štos, on je sicer to povedal kot štosa, ampak on to zares da Tako da, kratko mi izražamo z besedom naše predsotke, ne, naša mnenja, naše sodbe o nekom. Ne. Tudi če so recimo z nekim nedolžnim govorom povedane, ne, takim, ki ne nerani, zato katerega se ljudje smejijo in tako naprej, je to vse en govor, ki neko skupino definira. Ali pa, al pa odseva neke stereotipe, predsotke in, in tako naprej. Ne. Um, tako da ni muzda je sovražen govor vedno samo tist govor, kjer recimo reče, uh, kdo je že bil v, v mednožju, uh, uh, od SDS-a poslanj, s ja. Rupa. Uh, ni muzda je sovražen govor samo to, da on reče, da je treba eni kolegici v, v parlamentu ne? mednožje pregledati, če je še sploh ta prava ženska. Ne? Takole že zgledaš na odzunih ampak može da se Ne, ne gre samo za to, ne gre samo za tiste besede, ne, ki so zelo uh, je In tle smo že na takih blazno-spovskih kleh. Uh, torej, kaj razumemo, jaz, jaz vedem, da imate zdaj distanco, ko jaz rečem, da so, što si upjom, da že sovražni govor, ne, da imate neko distanco do tega, ne, da si mislite malo pretirava onaklele. Um, in tako, zaradi tega, ker je res blazno težko tukaj neko mejo postaviti, ne? ampak seveda, uh, meja je vedno, zato ker je tudi meja tako abstraktna, če mi rečemo, da je sovražen govor tist, ki nekoga poškoduje, ne? zato da ti nima več enake možnosti, ne? kako bomo to vedeli? kako bomo mi to ugotavljali? Tega ne vemo. Ne? Če mi o Romi govorimo, spomnite se sam recimo na akcijo, maliborsko akcijo proti romski restauraciji. Ta je zelo povedna, to je, bil, to je bilo nevarjedno. V sovražni govor je bil zavit v kaj? V borbo za čisto vodo in čisti zrak. Ne? A nadal. O tem ni bilo neče sovražen. če nekdo reče, da se za čisto vodo, pa čisti zrak boline, uh, pa, pa ne hrupno, sosejsko, je to zelo nedolžno. Vse, to ni neče sovražen. Ne? Se pravi, beseda sama ni bila grda. Ne? Ampak način, na kateri je bila izgovorjena in kako je bila uperjena, je bil, bil nevrjetno ne, sovražni govor, ne. ki so ga ljudje izrekali, kar tako ne. So rekli, noč imamo proti sej nam so ni, ni, nič, nič proti Romom, sej mi se samo borimo za to, da bi imeli čisti želak, pa, pa čisto pitno vodo. Ne. Potem, ko si pa te ljudi vprašal, ker mislim, ki en protest je bil proti romskim, na drugi strani pa smo protestirali proti protestu. Ja. Potem, ko so ljudje prišli, pa se mi nismo proti Romo, pa bo, bo se jih malo spraševal še dalje. To ja. pa je prišel ja, sprašni govor v, v polni obliki. Ne? So rekli, ja, potem bodo tukaj vse polno, vse črno bo tukaj. Vse črno, ne? da je bilo krvno. Vse črno, da je bilo, ja, to je zelo zanimiv. Vse, v Ljubljani je bila tukaj najbolj rasistična stranka v Ljubljani uh, pred leti. Uh, od jarca ne? Uh, se je imenovala stranka za čisto pitno vodo, uh, ena od najbolj, ki je bila v skinheadi povezana, zelo veliko skinheadov je tudi članov te stranke in tako. Ampak to je zelo zanimivo zaradi tega, ker govorijo o čistosti, ne? Uh, ker morate potem čistiti, ampak to je že, čistost je že druga tema. Ne? kako čistost razumemo in kako se ta čistost vedno nekak preko pitne vode izraža. To Ali pa, Al pa zdravo, zdravo ja, ja, ja tako, ja, ja. Uh, uh, tako da je, no, to se mi zdi, da se vidite, recimo besede, ki so bile takrat obbesedene ob romskem protestu, niso bile uh, grde besede, čeprav je bil uh, govor, ki so ga ljudje izrekali, sobražni govor. Zaradi tega, ker je bil direktno upeljeni, proti možnosti neke skupine ljudi zato, da naredi kaj restauracijo. Mislim, restauracijo. Kamer bo človek prišel jest, plačil za to, kar bo pojedel in šel ven, ne? <laughs> Mogoče se je še malo spil in tako pa, no bo, ne? Um, um, no, in tle je, um, potem moram se malo strukturirati. <laughs> um, ja, no, um, Sovražni govor, se pravi sovražni govor, kaj bi bil sovražni? Kaj ima ste primer za sovražni govor še? No, ne znam, za je. Ja, no recimo, to je, bil en tak, to, je, to je bil zelo dober primer. Govor, ki smo ga poslušali spet, en od teh primerov, kjer ne gre za grde, se, se pravi sovražni govor ni grda beseda, je bil, recimo, referendum ali pa kampanja za oba starša. Ne? Mm -hmm. Se pravi, proti isto spolnemu starševstvu, se spomnite, potem smo šli zakonnik, potem smo šli na referendum pred parimi leti za to. Ne? In, in kako je bil ta govor oblečen? v ljubezen do matere in očeta. Ne? Se pravi, imamo pravico do matere in očeta. No, vse tle se strinjamo, ne, da je fajn imeti mamo in pa vse v redu, imeti starša, vse, mislim, finom, ne? Ampak zakaj ta dva starša ne bi smela biti izga ist, spola, ne? Zakaj morata biti dvospolna, zakaj morata biti mama in oče, ne? E, no, in ta, ta, te rumene Mikice potem za unim znakom, imam pravico do matere in očeta, ne? E, So postale znak zatiranja nekoga drugega. To ni bil znak tega, da se borijo za otrokove pravice, ne? ampak znak zatiranja nekoga drugega. Zaradi tega, ker imam rad, imamo in očega, ne in v govoru kot tega, to pomeni, da nekdo drug ne sme biti oče ali mama, ampak samo tisti, ki živi v spolnem partnerstvu. Ne? Tako da je tudi tukaj je Vitev, vidite, če, če dam ta primer, vidite, v kaki mediji se zdaj uh, uh, gibamo, ko govorimo o sovražnem govoru. Ne? na na zlospolsko se mi iziramo pri tem govoru na res zlospolski gle. Vedno z je treba v kontekstu obravnavat. Se pravi, ne ga ne moremo ga obravnavati ločeno, izolirano, ne? Eh, lahko recimo, no seveda, eh, če je zelo direktno lahko rečemo recimo, recimo eh, če pogledamo Jelincičev plakat, eh, eh, kako Jelincič vas vabi eh, na ples Pe bo puško ali puško na se je bil posto, To je bil uh, primer pred parimi leti, ko je imel na svojih, ko je bil še poslanstvo in so imeli ta plakat na uh, gori proti izbrisanju, je bil takrat to no, je, je bila kar precej velika enotnost, da, da gre za, za sovražni govor, zaradi tega, ker je se je direktno izbrisane nanašal, puška je bila zraven, vabilo k temu, da nekaj naredite. Ne? No, in tukaj smo pri eni od značilnosti sovražnega govora in sicer sodišče, sodna praksa, pri nas v bistvu sodne prakse, niti nimamo na področju sovražnega govora. Zelo malo bilo primerov, ki bi prišla na sodišča in mislim, da je bil sam en primer zaključen tako, da je bil nekdo zaradi sovražnega govora obsojen. Ne? In sicer pravijo na sodišču tako nekako, mi lahko o sovražnem govoru govorimo še takrat, kada gre, za direktne, pozive, pardon, gre za, za direktne pozive na akcije proti neki manjšini. Recimo, če bi zares nekdo rekel, ne? da bi rekel, gremo zdaj pobiti Rome. Gremo zdaj v romsko naselje, pobiti Rome. Ne? Uh, potem bi to bil direktan poziv k akciji. Ali pa, da bi nekdo rekel, če bi nekdo, recimo, če bi na tem plakatu napisal: vzemte v in pobite uh, izbrisane. Ne? To bi bil, ja? Samo ni tak, da um, sem ravno dva tedna nazaj bila na taboru prav na temo Sovrašnjaka govora, ki ga je Biter organizirala in smo se ukvarjali prav s primeri iz Slovenije in ravno to, toga, kar mi zdaj govorite, so, ni, ni bil sovražni govor zaradi tega, ker ni specificiran čas in kraj v tisti nameri, da, da sama namera dokler nima, ja. um, onih okoliščin ja. ni prepoznala. Ja. Tako ja. Vse je, vse o tem govorim. Ja. Isto, da pa nas prakse take, da bi uh, bil nekdo obsojen zaradi sovražnega govora ni. Uh, naprej pa razlagam, kaj se dišče zahteva. Ne? Ja, ma, ma se pravi, pravi mora biti direkten poziv, da hočete nekomu nekaj hudga, da mora nekaj narediti, zato je Vinčič palce, ker tam noter ni pisal pejte pobit uh, izbrisane, ampak je sam pisal, da jim bo igral na puštko mitraljez. Uh, ljudem uh, to ni bil dovolj direkten uh, napad. Ne? Uh, tako da je to ena težava, ki je, drugo res to, kar pravite vi, ne, da mora biti specificiran kraj, čas in tako naprej, nekaj neke izjal nekega hudega dejanja in tako naprej in potem morate dokazati, še naprej morate pa dokazati, da je res napad na nekoga, tudi če se je napad zgodil, napad na nekoga, složila ravno ta beseda. Ne, ta podziv, ta beseda nekoga. Ne. Tako je v bistvu blazno težko, mislim, je, je zelo sodne prakse, zaradi tega pa nas ni, imajo pa v nekaterih drugih državah pa že sodno prakso, recimo v skandinavskih državah, že sodno prakso ob sovražnem govoru, ne, jo drugače definirajo. Vam bom povedala še en, en primer, še, kjer je bil zelo izrazit sovražni govor, zgodil se je pa v Ljubljani, to je bilo že grož predledi, ne vem če se boste tega sploh spomni takrat, so se spopadli, ko je napadla skupina s skupina Afri, skupino afričanov v Ljubljani. Se spomnite tega? Najpaš ne, to je bilo, to je bilo pred leti že. Ko je šlo potem in sicer je šlo zato, da so dva afričana na Trubarjevi, veste, kaj trubarjeva je ona v Ljubljanci notranja. Dva afričana sastanovala tam na Trubarjevi, zraven je bil pa lokal, kjer so se skinheadi zbirali. Ne? Mal naprej je bil lokal skinheadov in že tako, tako so te Afričani, ki so hodili tam po Trubarjevi, so unikr naprej za njimi kričali opice, pa, pa ne vem kaj, pa pejta nazaj domov, pa ste prišli, pa glega Črnuha, pa niger, pa ne vem kaj vse, skratka so oni skoč to prenašali. Ne? Potem je bilo pa enkrat tako, da jih je bilo malo več in sta šla dva Afričana po cesti in pa so jih uni napadali. Ne? So jih začeli nekaj suvati in tako in ta dva sta poklicala pa še svoje prijatelje in so prišli še drugi Afričani pa so se stepli tam na, na Trubarevi. Ne? In so prišli bolcaji in se dalo vadbo proti obema skupinama. Ne? Zdaj, uh, tele uh, skinheadi so pa skozi znane kričali opice, so jim govorili, pa niger, pa, pa take besede se uporabljajo. No, in policija je napisala ovadbo proti obojem. Češ, da je šlo za pretep, da je šlo za med sebo in dveh skupin, ki se med sabo. ne med ta mecav. In ko je bil sodni proces v Ljubljani, na, mislim, da je bil prekrst, po, po prekrških je bilo, to ni bilo kaznivo dejanje, ampak po, po tem prekrških so bili obravnavani, Uh, so oboje dobili isto kazen. In Skinheadi in afričani, s tem da je sodnica afričanam takrat odrekla: "Ja, ka pa misalte tebe besede, potem pa ni nič. To se pa morate navaditi, če v Evropo pridete. ne? Se morate pa navaditi, da boste to slišali. Morate, morate trdo kožo dobiti v tem smislu, uh, no, in po smo takrat uh, smo se kar veliko kwargali za tem primerom in uh, je bilo zelo zanimivo da policija besede opica ni prepoznala kot sovražen govor. To zanje ni bil sovražen govor. To je bila pač neka beseda, pač neko žival v zamešju. Ne? In tako bi bil pa pes in tako naprej. Ampak to ni res, ne? Ana, da to ni res, zakaj afličane za opicami primirajo? Zaradi tega, ker prihajajo iz Afrike in tam je veliko opic, In, in tako poveli, oni jim ne rečejo lev ali pa tigr in, in tako naprej, ampak jim rečejo opica. Ne? Zaradi tega, ker je to že toliko kopajo aktivno, no hiperče bi pa, ne vem, jaz kako policaja da opice pa vem ta ko napiše. Ja, anala, ja. tako ja. Ja da, točno, je bone, ja. Na Facebook ja. pa en pač policaja znoto so ne, ne vem, kaj je bilo, ne pa napisal, da so krovni po bli skikani, ne pa je tako kazen to bo, ne. Pa ja sem no pač, zanimivo. Ne. To je zlo, to je zlo zanimivo kar pravte. Zaradi tega, ker oni, ker ta primer dokazuje, da oni vejo, kaj so v govor. Oni vejo to, ne. Ampak ga ne kontekstualizirajo, oni ga samopravljajo takrat, ko je nikolo slabost. Ne? No in tukaj ga niso, recimo. To je bil en tak zelo tipičen primer, kjer nek govor, ki je rano, ki je bil ranljiv, ki je bil, ki je bil žaljiv do drugega, ja? Jaz imamo eno vprašanje, ki mi da se jasno, nejasno. Kako mi v, pravni, v pravo definiran sovražni govor? Ne vem. Zato je to zelo pomembno, zato, kaj ste vi razlagali, kako recimo sodišča prepoznavajo, da ja. ste v bistvu razlagali pozive k kriminalnemu dejanju, oziroma tako, kot vi upisujete ja. ta sovražni govor, to je v bistvu poziv k kriminalnem dejanju ja. Če nekdo poziva koga eh, ob tej uri, ob, na tem kraju, tega pa tega pretepite ali pa postreljate to zdaj je že poziv, ja. to je že, bom rekel, ja. Ja. vljekoč sovražni govor. Sam sovražni govor je gotovo dosti bolj, eh, ker bi rekel, poenostalni, dosti ja. bolj, manj specifične, večji ja. ne ne? To ja. verjetno po moje obstaja tu neka pač razlika v definicijah in ja. da sodišče tega zelošljajo, za me je zelo mogo se ti ne spremljam. Ne vem, to nisem dobro obstaja, pa je ne par člankov, uh, prav, ki se ukvarjajo prav z sodnimi praksami uh, pri nas. Uh, Mislim, da se je Kanduč, Zoran Kanduč utvarjal nekaj z sovražnim govorom uh, tudi, pa še ne parih je zdaj ne znam povedati a uh, tako da je neki tamer veljko več o tem kako, kako je sodišči, ne. Misim, s tem nisem čisto dobro seznamena. Pa um, 297. člen kaznovskega zakonika prav definira soпороžno gol od karastike. Pa veste kako? Uh, ne spomnim se na to, morda da kako ja. Nevraja, ja. Teden, Aha. Zda. Ja, ja, ja, ja. Ne vem, čisto dobro, ne vem kako ga definira. Vem da ga definirat tako, da, ga definira tko, da ga je se škodo kazat, ne? Uh, ama zaradi tega, težko je pokazovati ravno zaradi tega, ker imamo z besedami opravka. Mi nimamo z dejanja. nekoga daš za ušnico, nekoga udariš, potem je to neko dejanje, ki se ga da zdefinirati. Beseda je pa zelo težko, ne? ker moš pokazovati, da je nekaj, kar, kar je hudka. Ne? No, zdaj pa to je ena plat medalje, to, ne? kako mi ne prepoznamo uh, besed, čeprav vedno izrečemo, ko nekoga žalimo, vedno to izrečemo za namenom že v vsali življenju, če hočemo nekoga užaliti, potem vemo, kako besedo bomo uporabljali, s kakim tonom jo bomo izgovorili, v kakem kontekstu in tako naprej. da, vedno, to, to obla, jezik obladamo. Ne? Se pravi, tudi, ko, uh, ko izrekamo neki proti neki manjšini, ne? uh, potem to delamo vsekakor namenoma. Ne? Ampak se veda kako to delamo, tako da zapakiramo besede v družbeno sprejemljiv besednjak. Ne? Tako kot sem rekla prej, ko je šlo za referendum, ne, sta, je bila pač to ljubezen doma in očeta, komu to lahko to temu oporeka, da si pač ljudi ljubezen zaslužil, si si jo res. Ne. Uh, še več bi bilo treba, pa nam bilo moč, ne, če bi jo imeli. No, to je zdaj ena plat medalje pri sovražnem govoru. Zdaj druga plat je pa tudi blazno zoprna, ne, ker druga plat je pa to, da uh, je, pa, je pa zagovarjanje slobode govora. Uh, in na to blazno velikrat naletimo, na to zelo velikrat. Tudi pri nas recimo znotraj ustajniškega gibanja, pravzaprav ne ustajniškega, ampak še, še prej antiglobalizacijskega gibanja, to je tisto, ki je bilo pri nas relevantno tam okol leta 2005, recimo 25, sedma prav, ne? Je, no, da, ne? Je ja, tako, ne. Ja, ja. Uh, tak, Takrat uh, je bilo, že, takrat znotraj tistega gibanja je bilo zelo jasno, da tudi znotraj gibanja ni bilo eh, povsem enotnega mnenja o tem, eh, koliko daleč lahko gremo z jezikom. Ne? A mi tem, ko eh, govorimo, da, da se je treba zatirati, ne? da je treba paziti, kako kaj rečemo in kaj govorimo in tako naprej, v bistvu omejujemo svobodo, svobodo izražanja. Ne? Eh, nekateri ljudje so rekli, da je treba vse reč, da je treba besede, da z besedo ne radiš, da moramo, kapa, kapa potem prije, če, če bi se moral zatirati pri tem, kar govorimo in kontrolirati pri tem, kar govorimo, a ni potem druga stran tega politično korektan govor. Ne? Se pravi, ali lahko prevede to, da se moramo mi kontrolirati pri jeziku, to, da začnemo politično korektan govor uh, uh, producir. In recimo politično korektan govor je, je bil ravno pri referendumu o družinskem zakoniku. Ne? Sej tam ni nišče ni, ni, ni nikoga, no. so jih tudi žal jazem, tudi, tudi je bilo veliko žalitev na račun homoseksualcev, uh, lesbik in gejev izrečenih in tako naprej samskih žensk, ne samo lesbik in gejev. Uh, no, ampak večina govora je bila pa tako, mainstreamovskega, všečnega govora bi rekla, ne. Uh, se pravi, takrat in danes recimo, če pogledate Francijo, Francija je zelo zanimiva, Uh, Zaredi tega, ker je ščirka od lepena, ne? Uh, ne vem kako je ime, Marianne. Marjan Lepen, uh, ščirka odlepena, če gledate njeno kampanjo, ona je še vedno uh, po očetu, uh, prevzela očeto bo skrajno desno stranko, ne? ona je skrajna desničarka. Ampak če pogledate njeno kampanjo, boste videli, da ona v kampanji ni enkrat, sankrat, pozivala k migranti Ravsne. Ona, ona ni uporabljala več migranti ven iz, iz dežele in tako naprej. Pa, če pogledate recimo belgijske nacionaliste, zelo podobno ne rečejo več migranti Ravsne. Se pravi, ne uporabljajo več tako sovražnega govora, kot ga je še lepen sam, ali pa recimo Jelinčič. Sploh, ne, Jelinčič je stej, če posluša, da je v kampanji Ma zelo, zelo žali. Ne? On zelo žali in zelo pošila vse ljudi na vse konce in, in tako naprej. Ne? Desničar skranja, desnica tega ne uporablja več. Ne? Ampak svoj govor zapakila zdaj na ta način, da ji ne more več učitat sovražnosti. Ne? O čem recimo desničari govorijo danes in, in v Franciji in v Belgiji, govorijo o tem, kako je treba ohranjati dela na mesta. Kako je treba poskrbeti za to, da bodo domači ljudje dobili, dobili delo? Ne? Kako je treba, recimo, velike govora o tem welfare turizmu, ne? o blaginskem turizmu. Češ o, o tem, da ljudje prihajajo v deželo zgolj zato, da izkoriščajo uh, denarne pravice, ne? ampak potem se začne recimo govoriti ne samo o tujcih, ampak reče, ne, ne, to ne delajo sami tujci, se to delajo tudi domačini, poglejte recimo revne, Se tudi revni izkoriščajo denarne pravice, ne? In tako, to smo celo mi doživljali v slovenski kampanji leta 2010. Ne? 29, 2010 pred ni bil zakon sprejet o socialno-varstvenih prejemkih. Zelo veliko tazga, zelo polajt korektnega govora ki pa v bistvu je, je zelo sub, subverzivan, mislim, subverzivan v, v tem smislu, da spodkopava pravice, ne, da spodkopava neke možnosti in tako naprej. Ne. Se pravi, zdaj, kako zdaj ta govor ne, in, in tudi vidite, kako je v bistvu, eh, mislim, lahko prepoznamo sovražni govor v takem govoru, če reče recimo minister eh, Svetlik, ne, je rekel takrat, da eh, ljudje go ljufajo, da so ljudje go ljufi, Uh, bi definirala to kot izrazito sovražen govor. Zakaj? zaradi tega, ker je onemogočil tisočim ljudem uveljavljati uh, socialne pravice, ne. Ravno ta, ta uh, primer uh, goljofanja. Ne? Zaradi goljofanja so se krčle, pa še pogoji po so se spremenili pa tako naprej. Ne? Uh, se pravi, to, je bil, to bi jaz označila za zelo tipičen sovražni govor. Mislim, da ni sem vražen koliko on ma za sabo argument, ki mu brituje, koliko ima dokazila za to, da lahko recimo pokaže s podatke. Da reče recimo, da bili smo raziskavo, po kateri ugotavljamo, da je toliko pa ja, drug. Ja. Ja, ja, ja, sigurno. Za to, ampak enostavno ne? Ja, ne? da o tem, vseko je pa nas noben podatke, o tem ne obstaja, pa imamo podatka o tem koliko ljudi je takih, ki so nekaj uveljavali pa so v tog uveljavali z turistijo. On je rekel, da jih je 18 do 20 odstotkov ne. in to je totalno izmišljen odstotek, ker nišče tega odstotka, nima, on se je lagal. In to si strašno rešila pred vsakega drugega človeka, ki ga srečaš, ki ja, se da se ja, povajaš je uverjela, ja. da... Pa vsi, vsi poznajo vsaj za vseh stavljih, da, tako? Ja, stavlji, ta neka, pa da nimi ja. se ogledam rovni, ja. pa izbrisani. Tako je še grozno, da se to preslijil v praksu Centru za socialno delo. Ja, tako. No, evo, to vidite, pozivno. to je pa zdaj načilnost, to je pa zdaj dobro, kako, tukaj se blazno dober vid, kako je, če mi ob takem govoru ne reagiramo, ne, zaradi tega, ker potem postane to del institucionalnih praks, ne? in vse isto je za policijo, zelo podobno je z policijo, ne, policija potem uh, začne, se lahko te prakse, uh, uh, uh, uklu, recimo, prav, to pomankanje prepoznavanja rasizma, uh, ko je za afričane, recimo, ne? Uh, se to pre, pre, potem preseli v prakso dela neke inštitucije, ne? Samo to imel nekaj šokantno, no? ker gospodična gospa se vrečejo, ampak ga bi se navedil, da je ta 27. člen, ki je zredno spetiričen, ta sem ga pobrskal in pišel, da je zredno spetiričen in se zraje. Spake, kaj, a se ga ki... uh, pogubil? Ja, Vsak člen določa celo tam do 2-5 let za oporni ja. kazni za recimo. Kako pa definira sovražnji ja. govor, kaj pa reče? Moš? Hmm. Z naslov, javnost, pokojne sovračka, nasilja ali strtnosti, ki te meni na trošitvi načela enakosti. Vodem določa tih pet ali naj kdo javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rastno, versko ali drugo sovraštvo, rastol ali mistrpnost ali spodbuja druge neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomontljivosti ali spolne usmerjenosti, se kladnuje za oporom do peke. Zim, ok, se strinjam, to se da, to se da interpretirati na načinu, kar se tiče kakih detaljov, ampak splošnem, če ti uh, uporabiš kirega od teh uh, elementov pred svoje izjave, mislim, da je skoro nesporno, se pravi, ko ti bolj lečeno primer opice, ko ti jih apričana opico, s tem, ka evidentno primerjaš z primatom, za neko drugo, to je mene, mislim, tu ni nobene dileme, Ja, nekaj, to je kak, za kak, vas, pa vaš lahko to interpretira ja. kot, ne vem, virtualno, ja. To skoraj ni mogoče, ja. da bi recimo sodišče na podoben način ja. prepoznalo, ja. ker tam ve, vse pa ti ljudje so vredno študile, ja. kaj, oziroma vdrali kdaj, je kdaj, ne. Čenična ja. ja, ja. uh, Mislim, tu je pet členov, vsak člen, členi, ja. ki so razdeluje raz ja. razčleni uh, uh, in zelo, ne sicer, Po pravni praksi je logično, s njim pravna praksa ne bi smela biti natančna, tem smislu, da bi zeločila dve sedno primere, ampak se eno, dovoljno široko, da lahko opredeliš, kaj to so vražni govor situacije. Ne. Ne, ne. neki situaciji. Nekaj ste pa doreči. Pa še tudi, ne vem, ki še bo javno razklikuje, zdaj dosti stvari se dogaja nejavno, ne vem, jaz naredim za bavo, pa pokličem par pa zdaj govorim nekaj šale na račun gel, ne. tudi, ne, še je zdaj pokličem tekšnih kar, ki to ni javno. Ne. To ni se različ No, seveda, kaj definiramo kot javni ja. prostor, ne? Kaj ja. fi, mislim, to bi gotovo bi bilo drugače, če bi vi svoj žur eh, organiziral v eh, restauraciji. Ne? Ja. Ker bi bili zraven tudi drugi goste in tako naprej in bi potem vsem gostom poslati neko sporočilo, ne? In dosti tega govorova se ja. ne bo tako da niklih javno. Da potem je zimi med sebo. Ja, ja. Ja, ja. Da je ta definicija javnega prostora, torej kaj je javno, dokaj je oplatna. Ne? Ampak vse, jaz bi vam samo to odgovorila, očitno je mogoče, ne? mislim, vi se čudite, lahko se vsi čudimo, ne? temu, kaj bi še sodna praksa rabila, da bi sploh lahko to obodobila. Ampak očitno, očitno je to, da ne, ne. Ampak vse to je odvisno, zdaj spet na tem, kjer, vse to je odvisno od vrednostnega sistema, od prevladujočega vrednostnega sistema. Torej, če imate vi okolje, ki večinsko podpira misel, da je nekdo slabši od nekoga drugega, ne? uh, in pogled če pogledate izblizane, to je spet nek nov primer, ne? koliko let smo v Sloveniji tolerirali uh, uh, ta problem, ne? zares tolerirali. Ne? Uh, čeprav smo 92. leta, ko se je zgodil, godil, na nek način to že vedel, ne? Smo se vsi delali kot, da tega ni. Desetletje dolgo smo se delali kot, da tega ni, dokler društvo ni bilo ustanovljeno in dokler se v tem ni začel več govoriti. To je taka kolektivna, kolektivna pozaba. Ne. Kolektivno smo se nekak prevarali. Ne da to dejani ni tako hudo. Zakaj smo se prevarali? Zaradi tega, ker smo takrat 1992 vsi povrsti rekli, da ja, so imeli vsi možnost vzeti državljanstvo, zakaj ga pa niso. Ne? Če nočejo biti Slovenci, pa povame briga, pa ne imajo to, kar imajo. Zdaj so vsi lahko Slovenci postali. Ne? Ali mislim, ne? Ker je bil takrat je bil nacionalizem dosti velik. Ne? Ta nacionalizem, ki smo ga takrat Uh, uh, uh, nekako kolektivno, bi rekla, ne? ne glede na naša osebna prepričanja, kolektivno je vendar le veljala dost velika mera nacionalizma o posamosvojitvi. In uh, takrat je neki ta, nek tako ukrep se videl uh, čisto dač, ne? Iz, iz druge luči smo ga gledali. Ne? Še po potem, 10 let ko smo začeli vse te zgodbe slišati, pa kaj se je ljudem pa ram zaradi te, te, tega kolektivnega občutka, nacije, ne, kaj se je vsem zgodilo, ne vem, kaj, da ti lahko osebno prerežajo na pol, ali pa da, da greš ven, pa not več, ne moreš prijeti, ker ti pasoš skrgajo, no, pa take stvari, no, mislim, se so še predoskojše stvari, kot to, ne, se vemo. Ampak, mislim, še le pol, ko smo začeli posamezne zgodbe uh, slišati in tako smo se začeli počas prebujati in si govoriti, opa, le. le. To je bilo pa dost fujško, kot smo si predstavljali. Ne, ne moramo pa reči, mi ne moramo zanikati, da 1992 nismo vedeli, zakaj gre. Ne, ne, ne moramo tega zanikati. Nismo vedeli, zakaj gre. Že takrat je recimo metka menzin Čeplak reagirala na parlamentu ne? in je opozarjala na to, kaj bo. Ne? Uh, recimo, ne? pa mislim, da je bil še nekaj zraven poleg metke menzin. Pa to ni bilo za dost. Ne? Kada vite, mislim, se, zato za govorim to, ne? Kadar, Je neko večinsko mnenje, tako kot je večinsko mnenje zdaj to, da, da ljudje, ki dobivajo denarne pomoč, goljufajo, in vsak pozna vsaj deset ljudi, ki goljufajo. Ne? Mislim, mi smo vnacijo goljufij goljuf in goljufov. Se mi zdi, ne? kolektivno goljufo, Če vsak pozna nekoga, vsaj deset, jih polusporo smo vsi goljufi. Ne? Kako direktno potem to učinkuje, na, na, ker, ker je večina prepričana. Večina potem tudi nič ne protestira proti temo. Ne? Se zdi ljudem uh, to čisto leto, da je bilo to tako. Šele zdaj počas da ljudje prišli do tega, da je to bolj grozen, uh, ker, na, ker zgubljajo službe, zelo hitro se zgubi, da priješ na pomoč. Šele potem enkrat vidiš, kaj to zares je in kaj moš dokazovati in, in kako te preiskujejo in do katerih tvojih baz podatkov imajo zdaj možnost prideti. Mislim, da to boljufanje je mogoče to, Da je, da je blazno velik, krok ljudi, totalno kontroliran. Da, imajo, da, da Si bi predvsem, da imam država moč pogledati 30, več kot 30 pas podatkov od človeku. Da, da je to licenca, da je to enostavna licenca, ki, ki smo jo državi dal, da upravlja total nadzor nad ljudmi. Dalo da pogleda v vaš bančni račun, ne samo tukaj dnar imate, ampak zakaj mi vaš nar porabljate? Da, da ima potem delo, ka na Centru za socijalno delo, potem naslednjičko prijetek moč v, vam reče opa lej, v si, si 30 evrov za pravo. Kaj skupval? Ja, saj vidim, kaj skupval v Millerju. A, a si predstavljate, kaka, kako moč, kaj smo mi državi, kak nadzor smo mi državi omogočali zgolj zaradi uh, uspešne propagande o, glj, o No, to zdaj ni specifično samo za Slovenijo, ampak naravno vede tega, kar se zdaj v zapravi tega glifanja, zanima, če ste mogoče vila, pa mogoče poznate, če je kdo raziskoval, odkot je recimo, ta obsesija s tem, s tem nezaupanjem, v same sedaj bo v sodržavljanje prišla med nas, ker imam podobne izkušnje, kot vi. bilo No, jaz ne mislim, da je kaj po sebi mogla prijeti. Jaz mislim, da je to že nekaj, kar je, je stalo še izpred iz, iz druge svetovne vojne. Ker sem nekaj gledala v zgodovino, nazaj ne? So že tam pred druga svetovno vojno govorili o tem, da ljufaja, ne? in da je treba govifije preprečiti, ne? pa socializam so govorili o tem, da je treba Ja, je da smo govorili Češ, oni na jugo. Ja, ne, ja. ja, zato, ne, ne, ja. Se mi zdi, zdi, če se sponim, ja sem, še, ja. sem že starala, ne, ne vem se ena, ampak, sem še za čas socializma, to je že zavesno. <laughs> Pa hočem reči, da se, da se spomnim da takrat ni bilo toliko za slovence značilno ja, je slovence. Zelo je bilo. Jaz se, ker sem delala, verjetno, zaradi tega, ker niste imel s tem stika, javno se pa o tem ni pisali, jaz se spomnim sama enega seminarja o prostovoljstvu na slovenskem iz leta 1982 dolg spomin, ne, uh, iz 82, kjer je direktorica enega centra za socialno delo rekla, to je bilo še trdo po socializmu, začetek spreminjanja, rekla, da rabijo prostovoljce, zato, da bo jo hodilo, koli hiš gledati, kaj ljudje imajo, kaj pa nekaj ljudje goljufajo. Pa to se ni nanaša na ježnjake. Ja. Ampak na, na tiste, ki to prepričanje, da ljudje goljufajo, ne, Je, sej, mislim, mi imamo zelo veliko predsotkov in stereotipov. V vsakdanjem življenju gojimo blazno veliko predsodkov in stereotipov. Ne? To, je, to je tako, to je jasno. Dokler se ne pozanimamo, kaj je, dokler nekoga ne spoznamo, ki je tak, česar mi gojimo ne pa se imamo možnost zvolj pogovarjati ali pa slišimo, kaj se vse ljudem zaradi tega dogaja. In tako nas to počasa ali se pa izobražujemo, nas to počasu zavešča o tem, da moramo mi se na nek način decentrirati, ne? da to, kar mi mislimo, ni čisto lepo in da moramo to na nek način uh, ne, se, se malo decentrirati, malo mal širše pogledati stvari in, in, in tako naprej. Ne? Uh, uh, uh, kaj sem kako da reči? Ja. Skratka, da imamo veliko predsotkov in stre... Aha, uh, uh, no, ampak uh, vprašanje pa je, kdaj postane to legitimno. Kako postane nek predsodek, nek stereotip, ki ga imamo, ki nosimo in za, za kterga nas je potiho lahko tudi sram, ne? Vemo, da ga imamo, vemo, da smo sovražni, ampak o tem nočimo preveč na glas govori, zaradi tega, ker vemo, da javno ni dobro o tem govori, da, da nas ne bojo podprli, da če bomo mi, mi prišli na cesto, da bom jaz prišla na cesto, pa bom rekla, ne vem kaj, pobite vse invalide, ne? Uh, invalidi so budasti, nič ne znajo, ne? Zakaj, zakaj moram jaz iz svojega dnarja plačevati tam enmu invalidu, da bo dobil nek roziček pa tako naprej? Mislim, se uproščam za primere. Mm -hmm. <laughs> Že Ampak zakaj to jaz, jaz moram delati? Ne? Skratka, če jaz to prijem, jaz tega v javnosti ne bom rekla, zakaj to ne bom rekla, zaradi tega, ker vedem, da jih bom skrepelom po glavi dobila. Ne? Da me bodo ljudje, da bojo rekli, kaj pa ti govoriš, kako si grozna, se vem, da moš razumeti, kako ljudje živijo. Ne? Ampak seveda, kdaj pa jaz to lahko začnem na glas govori, da kratko vem, da me javnost stopila. Takrat kratko postane pa tak govor legitimen. Ne? In pred nas pa recimo, če se sam spomnim, jaz se spomnim kako, kako je tam po 90. letu, se je prvi zgodil fizičen napad na eno družino, ki so bili priseljenci iz držav bivše Jugoslavije, in to na Koroškem. In če se spomnite, nek kamen, nekdo je kamen, ena, ena banda, ne, neki mulci so s kamom, kamne, metal, ušile hiše njihove in so jih razbili. Se spomnite tega? To je bilo kmal 90. leta na začetku ne, in to je bil prvi in to je bil tak napad, ki lahko se, si predstavljate, ljudje so šli v, v sovražnem okolju. Ne, kjer jih že tako niso marali, bili so fizično napadeni, ničče se ni upil, niti na policijo iti in tako so to novinari izvohali. Uh, in se je začelo tem pisati in kaj se je zgodilo, nič. Totalno, nič se ni zgodilo. Storilci niso bili najdeni, nič se ni zgodili in tako naprej. In takrat točno sem se zavedala, kako nevarna je ta situacija. Zdaj tega, ker je šlo za nekaznovan fizičen napad. In, in kaj to pomen? To pomen legitimnost ostala na In točno zato je šlo. Mi smo takrat potem, se spomnite, mislim da je bilo to še pred še pred ko smo vzeli državljanstvo, točno. Še, še pred izbrisanimi je bilo to, in, in takrat potem, ko kar naenkrat postane legitimen, tako surov, bolj proti nekomu fizičen, ne, nekaznovan, potem to pomeni, da je, da je odprt lov, da mi odpremo lovne. Isto je bilo, zelo, zelo podobno je bilo z Ambrusom. Blazno podobno. Una horda unih ljudi, se spomnite, z vilami, s kosami. Uno, koko un boj za staro pravdo se je mislim, une knečki ljudje, ki so z vilami, kosami in tako naprej šli proti uni hiši in uni, una rumska družina, ki se, ki, ki se je noter v temi, zaprta noter uno bajto. In oni so pa okolj hodili in za svetilka bi sretili noter in tam oni v troc, prestrašeni, mislim, ti ste bila tako nevarna situacija, da oni, če ne bi bilo takrat policije, bi, sem predpričana, da bi bil, da bi, jih pobil, da, da bi bil kdo mrtv, zagotovo za zaradi tega, ker je bilo toliko gneva in tako naprej. Raz za tega, ker je ostal, sicer je policija zares takrat reagirala, ne, je postavila tako don in tako, ampak dogodek se je pa, kak je bil izplejen dogodka, tako, da so ljudje morali iti. Ta romska družina je morala iti, se je morala odseliti. Ne. In kaj to pomeni? Da je taka akcija postala legitimna. To je postalo legitimno ravnanje. Kako legitimno ravnanje? Tako, da se razmišljajo o tem, kako bo jo Na, na stotine Romov iz Zelenjave, kar hoče tam industrijsko cuno uh, zgraditi. A si vi predstavljate? Ljudje, ki so desetletja na svoji zemlji, no, na tuji zemlji, ampak vse, vse, mislim, tam na neki zemlji, ki je postala napolnjena z njih, pravzaprav to, to je celo zemlja od Ministrstva za obrambo, to niso privatni lastniki. Zdaj razmišljajo o tem, da jih bojo ocelili. To, to je eksodus, to je, mislim še hrujše besede bi lahko rekli. Ne? Mislim, to je zares državan teror, no? državan terorizem je to, bi rekla. Ne? Ampak kako smo do tega prišli? Tako, da smo postali si, da, da to, kar nosimo mil vse, neke predsotke, neke stereotipe, se s temi igramo, tako, ko vi pravi, da se povemo in tako naprej, postanejo potem javno legitimni ne? in jih potem lahko uporabljamo. Potem mi mislimo, da to ni več samo moja skrivnost, da sem jaz rasistka, ni več samo moja skrivnost, ne? ampak sem jaz to lahko javno. Poglejte recimo skinhead isto, toliko skinhead-ev, ko jih imamo pri nas na državnih proslavah ne? z svojimi sovražnimi plakati ne? in tako na državnih proslavah jih imamo, na vsaki, brez, da bi jim se jim karkoli dir pridejo v Ljubljano, z unimi napisi in, in hodijo kordon, se, se od železniške postaje do kongresnega trga vleče ne, in tako naprej. Mislim, to je postali pri nas legitimno, da je, da je skinhead, skinhead ima neko veljavo. Ne. Mislim, to je to no to zmidrejena je to postalo že skoraj del sedanjega govora, ker se je spreverno govori v to dom ljubnost, ne? Je se, tega, špera, to je Severard Tučink, ne? Severardi so recimo otožali Mato Bregorčišta na no, Omeškem sodišču, poznate to, je. oni so jo otožili za sovražen govor, je bila, to je bila dolga obravnava. Na sodišču se tukaj je rekla, da so v bistvu skini, je Herbertom rekla, da so skini. Mm. Uh, in, in tam je bilo zelo, zelo dolgo par mojih prijatelj, pa prijatelj je tudi bilo klicani za priče, ker so pričali, je bil to, ker tam se je sodišče potem moralo odločati, a je to sovražen govor, ali ni sovražen govor. Ne? Uh, in tisto je potem sicer končal tako, da je hvala Bogu sodih rekel, da ni, lahko mi pa rekel, da tudi je. Ja, kaj ste hote reči? Zdaj bom malo um, provokativno, ampak tudi beseda uporaba besede skin v tem kontekstu je zdaj lahko tu pomočen nek stereotip oziroma neka diskriminacija oziroma ne rečem sovražen govor ali nenamerni sovražen govor. Ker ne poznam situacije, mislim <gül> dobro, res ne poznam situacije tako dobro, da bi lahko rekel, da zdaj skinhead hat pomeni avtomatsko nekdo tak, pa tak, pa tak, pa tak, se pravi nekdo, ki ga pač želimo diskvalificirati, se pravi, da to pač pojem. Jaz kot vem, skin hat je neka estetska, trendovska. Opredelitev je, ojz poznam ogromno skinheadov, se pravi ti, ki imajo pobrite glave, znači, če govorimo o prevodu, ne. E, in nima absolutno nečesar z dobenjem teh trendov in tak dar, da se pa pomamo normalno, da je poznam celo enega duhovnika, ki je skinheaden. Zdaj pa če povedi, da, da v bistvu uporabljamo tudi pojme, časih brez, da pomislimo, da jaz lahko pomenijo tudi kaj drugega. Ja, seveda, neki zasedejo, ne? ker Je. pojem skinhead, skinheadi so nastali najse to, ker so drugi skinhede tako označali, ampak tako, da so se sami tako označali. Ne? Se pravi, skinhead ni pejorativen pojem v tem smislu. Ne? zaradi tega, kar se skupina želi identificirati z uh, pojmom, ki ga, ga ustvarja. Ne? Ja, ne, ne, ne, ne za estetiko, ne za ideologijo, pri ne, no, gre za boz, ne, ne gre za estetiko. to, ne gre tle za vse moške, ki se prijete, ne, ne morem no, vam reči, da ste s kim, vas tukaj ne poznam. Ne? ne gre torej za vse moške, no, ki se prijajo. Tam so bili obrito glavesi, ja. pa smo bili ja. mogoče na, ne vem, Srečanje v tabornikov. vas Ja, ampak ja, ja. ja. ja, ja, ne gre, ja. ja pr, pr, pr, pr... pride, ne? pride do, tega pomo do te pomote, da naenkrat vse ljudi, ki se obrivejo označeno... A ja, to bi bil, evo, vidite, to bi bil pa kodič, Da bi poteklo ja. skinhead -e, se pravi, ko govorimo o skinheadih, govorimo o točno določeni skupini, ki deluje določeno ideologijo. Ne? Uh, skinhead so sami sebe ustvarali, ne? sami so se ustvarali zaradi tega, ker so ustvarili svojo ideologijo in se tudi poimenovali za to določeno. Se pravi, pojem Skincare je bil znotraj iznajden v, v sami skupini. Ne. Uh, se pravi, ko govorimo o skinhead hernih smo to preozeli. To je isto, kot če bi govoril o rejnovih, ali pa ne vem kaj. Ne? Se pravi, neka skupina, ki ustvarja neko svojo subkulturo. Da, da, ne? to, to, to, spet, to je zelo, zelo delikatno. Recimo, nekdo, si, nekdo skrajni tip si izmisli, da, da se bo pojeno filozof, recimo, ne? Mislim, prav administrativno zadevala zelo. Ja, vi, vi uponirate temu, ja. da so skinhegisi izbrali ja, uh, besedo zdares, golo, golo, da se da da en je glavo, komercijalno. imamo ogromno, ogromno primer, ko se enostavno neka korporacija izbere nek pojem, recimo da smo videli na o to je Telekomov akcijo, ne vem pač. In tako primer, ki imamo ogromno primero, ko nastavno si nekdo zakupi, podmoč ja, ja, ja, ne. ja, ja, no, Saj, to so težave ja. v jeziku, so vedno. Ja. Težave s pojmenovanjem so vedno. Ne. Ampak govorimo o skinhead-ih, se strinjamo vredno. Ne. Da gre za skupino, ki da pri tem ne mislimo na vse ženske in moške, ki si obrijejo glavo, ampak na skupino, ki ne guje neko določeno Sve, ideologijo. Ne govoriš skinhead-ih, Je britev, mm. Ja, mali, tako je ja. Ja, ampak reče Skinhead, yeah. tismo ki je v paketu, ne? Yeah. Skinhead ima mhm. paket, ne? Yeah ma bulerje ima uno jakno, ne, določen način določena tipo in, in tako naprej, zakaj za tega, kar se subkultura med sabo identificira, ne? Vse to je isto, zelo, zelo isto je ne dojenčki, ki imajo pink pa pa modre obklece, Zakaj jih starši tako oblačijo, Zato, da sporočijo svetu kakšnega spolaja njihov otrok, ker so otroci v bistvu brez nimajo nima spola, ne? Mislim, nima ga spola v tem smislu družbenega. Da, seveda, nimajo družbenega spola. Nimajo vse te na vlake, ki se na spol reče, poleg tega niče ne prepozna a je dojen, dojenček Fantek ali Punčka. ne. No, in, in govorim zsega, o organizaciji. Ha? Zsega, je no, se jaz mislim da je, jaz mislim da da je pink pa, pa modra barva zlo nevar, ni pa so lažni govor, ampak je sobran je, je simbol, ki ustvarja zlo veliki nevarni stvari, ne. Prosim? Po tej definici, ki jo lahko prebereš, da je to govor, ja. Kaj, ja. proti... No. Ja. Sej. Ampak dajmo ostati pri besedah. Dajmo pri, pri besedah. Ko govorimo o svražnem govoru, je, eh, nima smisla to, da govorimo, že zdaj prenesemo to na simbol, ampak dajmo ostati na besedah. To, kar izražamo. Ne? To, o čemer govorimo in kar izražamo. Mogoče, da ne gremo malo pregloboko, bi vendar le rada še šla malo na, na to dilemo, Med sovražnim govorom, to, kar sem prej načela, med sovražnim govorom in pravico do svobode govora. Ne? A je kdaj, torej, kako zagotavljati, ka to je resna dilema? Mi mi mislim, to ni izmišljena. Ni in, in meja med sovražnim uh, govorom in med pravico do izražanja je tanka meja. Ne? Se pravi, kako jo, kako jo bomo določali. Ker je res tudi to, da s tem, ko... To sem enega sem imela predavanje o sovražnem govoru za mladinske ministre Evropske unije. Uh, in uh, mladinski minister Evropske unije je bil tudi nek lord iz Anglije, ki je bil star tam okoli 75 na rostno je bil ja. ne da ne, ne mogu biti, ampak se mi je stelj blazno zanimiv zaradi tega, ker je bil tudi dinik ki je oponiral zelo ta glas temu, kar sem govorila in sicer to, da je treba sovražni govor preganjati, da ni druge kot to, da ga preganjamo, te, zakaj ga je treba preganjati, točno zato, kar smo prej govorili, zaradi tega, ker ustvarja ker ustvarjajo sovražne pogoje za določene skupine ljudi. Ker od, od besed ko prej lahko preidemo k dejanjem. Mislim, besedam, pejorativnim besedam sledijo dejanja. Tudi v je isto, če so upirše do takrat opice, opice, opice, so ko prej začeli tudi pretepati afričane. Ne? Skratka, vedno sledijo neka dejanja. Ali recimo fizična, ali pa tako, da se nek zakon spremeni, ali pa Skrati, da neka skupina ljudi živi slabše zaradi tega. No in on je oponiral ravni z tega razloga, kaj bi pa bilo, naj ne bi smel govori. Da ne bi smel povedati, da ne bi smel povedati, kaj si mislimo, kako si mislimo o ljudeh in tako. On je rekel, da dokler smo sposobni se med sabo strpno pogovarjati, se pravi, raščistiti z besedami, to ne more slaboči in na nikoga. In mislim, Na nek način, en, en delček se z njim zelo strinja, zato ker mislim, da je dosti da so stvari ubesedene, da tudi naša sovraštva, predsodke in tako naprej, na nek način ubesedimo. Če smo sposobni se potem decentrirati, če smo sposobni sprejeti argumente nekoga drugega, ne? če smo sposobni potem iz tega tudi nekaj dobrega potegati, ne? V uh, tem smislu mislim, da zares se ne bi smel, ne bi smel um, zatirati. No? Uh, da so recono, recimo taki krogi kot detale uh, dobri krogi za to, da se lahko velik izreče, da lahko govorimo tudi o lasnih stereotipih in v Zato predsotkih, uh, za to, da se potem nekaj iz tega nekaj pride, ne? da, da se potem usoglasimo na, na nek način, ne? da pridemo tudi do nekega spoznanja. Če ne govorimo o stvarih, če v določenih stvarih ne govorimo, jih tabuiziramo, eh, potem ostanejo eh, skrite, mislimo, da jih ni, v bistvu se pa samo na nek način poležejo, potihnejo in tako naprej in udarijo ven takrat, ko pač je to relevantno. Ne? Eh, tako da se mi vedno zdi dobro, da, da o čim večjih stvarih imamo možnost govorti spregovoriti na glas. Ne? In na tem smislu mislim, da je svobodo govora za res akcijum, da je svobodo govora nekaj, kar je treba nekvat, ne. Ampak seveda sem pa po drugi strani tudi prepričana, da je treba to svobodo govora omejevat takrat, kadar, uh, kadar je pomešana z močjo. Ko je pomešana z neko družbeno močjo. Torej, ko, ko izreka, ko, ko neki izrečeš, kot večinski narod, recimo, že to je, je močne, da si večinski narod in da od manjšino zatiraš, ali pa recimo, če nekaj za zares iz institucionalizirane moči, ne? recimo si v parlamentu, ne vem, učitelj v šoli, učitelji imajo nevrjetno veliko sovraženo govora, vlazen velik. Uh, in, in tako naprej. Se pravi, da je treba, da, da si ljudje, ki imajo v rokah moč, ne morejo privoščiti to, da uh, izrekajo kar tako. Ne. Uh, tako da je tudi, ne, smo zdaj, uh, hočem reči to, da je to tako uh, spet novo spolsko področje, ne, kjer v bistvu moramo braniti to, da se čim več pogovarjamo, da čim več stvari vam pride, ne. ampak pri tem moramo pa blazno paziti, da zares ne govorimo iz pozicije moči ki uh, vpliva na to, kako nekdo, nekdo živi. Ne? Kaj o tem mislite? No? Kako vi vidite to mejo med svobodo govora in, in med sovražnim govorom? Že se stinja, znam, da, da, da ta Lord, ne, kar je govoril, to se mi zdi, da je nekaj čisto liberalna nekoga pozicija, je govoril, z, tudi on ja. sam ne, to razumejo kot, ne, da je nekdo, ki, ima, ki je manj, v rokah tisti večji kost v razmerju moči si lahko dodovoli, ker prej ko se mi, ta gibanja ne, družbena, ki so za povrlične, ja. se mi zdi nujno, da morajo izrekati direktno, da ne smijo biti politično vporekni ja. zaradi tega, ker potem uh, ni tega emancipatornega učinka, da ja. ne povejo. Um, Medtem pa ne, Po drugi strani, naj, poerno to svoboda govora, lahko govorim enako kot to kar imajo američani, tudi svobodo nošenja oružja, pa prorkoli kako relativiziraš, naj enako karkoli. Uh, ja, ja, ja. To pa sem se midi ta liberala. Absolutna svoboda, ne? Vedno ja, ja, vsakem kontekstu se je obramoval, no. Na ste se spomnela, se na Viole, sem se spomnela, na to, ko pač mali Malibu, ne? <laughs> <laughs> Mislim, Koliko daleč lahko gremo pri violah, ne? Kolik daleč lahko gremo? tem, kaj se govori na, na stadionu, ne? Kakšne pesmi se pojejo, kaj se keri keri se izrekajo, ne? In eh, potem v premislevanju, a to vot do napada na v na te ali ne, ne? mislim a ima to kako zvezo med sabo ali ima nobene zveze, ne? V bistvu, da ne bi bi ker moj bi zna, na to temo. Ja, <laughs> ja, ok. Mislim, da smo da. pač zofili, ne, pač uh -huh. eno društvo, ki smo, mislim, da edini, ki smo upozarili na to, kaj se tudi dogaja v govor s lokalnem okolju, da pač se tolerira nekatere stvari, biola, ne glede na to pač, kaj počne in tako dalje. In to ne samo, uh -huh. bom rekel, neke primitivne uh -huh. družbene skupine, ampak dejansko, recimo mediji večer, uradnih, novinarji stopijo v brani, recimo. Yeah. Mislim, to je nekaj nevedenega. Ne. Celovno v slovenski primitivni sceni, yeah. novinarski se tega najprej oši, ampak ja. tu pa si. Enkaj Maribor mm. je, v Mariboru se zdi ena taka tabu tema. Aha, ok, govorite. Ne, ne, ne, ne. Stavno nekaj riješi analizel, ki si ima nekaj kolega in so samo pred krati, ki imel z temo pobavljali, prišajo z Norveške, Zelo dolgo je živel in je zlago in moram da se bil predvsemnečen, češ se narožani, skandinavci, ker in na Švedske nekaj časa bil, je rekel zelo podobno, lotevajo problema uh, emigracije. In sicer me je predstavljen, ker je rekel, da je, kaj je zanimivo, da sovražnega govora v medijih sploh ne dopuščajo, sklaka, da obstaja tabu. In uh, kar je opasal, da se zdaj ta tabu, ker je dojzirno prepovedal na govoriti o tem, seveda od spodaj, se začel dolgotati in se začel pač na nekaj druge nivojih pojavljati kot problem. Ne? Se pravi, da ni samo zdaj več problem v te deklarativni ravni, ampak prišlo tudi do nasilja, si se spomnimo o nekako že od tega brevekovega napada, kaj je tudi verjetno bilo eni izmed, uh, sicer se norvežani skandinavci na splošno teh zadev verjetno lotevajo drugače, kot bi ste lotili tega kje druge, se pravi, so nekako bolj civilizirani, ampak kljub tem zdi se mi, da ravno to, kar ste govorili, da jih je ta tabu, ki so ga pač uverili uh, za, za ta vprašanja zdaj na nek način vodaro po glavi. Ne? Se pravi, da vedno bolj slišimo z skandinavskih držav, švedske posebej, da se migranti upirajo, prihaja do nemirov. Za ne? par mesecev zdaj, zdaj je dano v to Ki so mere, na norveškem, izredno podobno, zelo ogromno napetosti na, na razmerje med desnicami in spet, Ogromno nekih stvari se je in vse to se zdi kot nekaj, vrste posledica tega, da je dolgo časa bila državna politika, da se o tem ne govori, oziroma da se ne dopušča teh, teh problemov v javnosti. In da se mi zdi to, kar ste zdaj povedali, oziroma prej, ko ste govorili, da lahko tudi to zelo nevarno, se na neki način tam kaže. Seveda, na nekem nivoju, prvi vas, a vi vsi mladinske delovke, pa delovci, ha? Ne? Aha, ko, ne? Aha okay. uh, ker je na, na nekem nivoju se to, recimo, se dogaja nekaj podobenega v razredih, ne? V osnovni šoli v razredih. Sva tam, kjer imajo priseljence, ne? V osnovni šoli. Da imajo otrok, zelo pogosto občutek priseljenski otroci, blažno pogosto občutek, da so zatirani v teh razredih. Ne? Recimo Infantec, zelo se ga spomnim, to po mojo življenje ne bo pozabila, ker se mi zdi to grozna zgodba, ki je bil iz Bosne in pol je bilo tako, da so v razredu predstavljali zgodovina njihovo. Ne? Vsak otrok je predstavil družinsko zgodovino, je v njej govoril. Ne? In ta deček se je blazno veselil, da, bilo, da bo lahko spregovoril v svojem detku. Ne? Uh, ki je pač živel tam nekje v Bosni, je imel kmetijo, svoje ovčke, uh, koze uh, in tako, in on je zelo, zelo kratkamo hodil na in, uh, in Pol, ko je pač bil na vrsti, da je to predstavil v razredu, ne? in je govoril dedko, so se otroci začeli z njega narčevati. In mu govoriti, kva vne koze pa ovce pa kje je ta tvoj dedek pa butlj pa kaj si ti zahoje. Mislim, se veste, kaj otrok vse izrečejo. Ne? Uh, in, in sem si predstavljala, kakva bolečina je to. Ne, če, prav, prav sem si predstavljala, kako bolečino more otrok doživeti, uh, če pade na tako zavrnitev. Ne? In to, kar je bila pa še dodatna bolečina tega otroka, spredstavlja, govori v svojem detku, v svoji družini, vsi imajo pravico predstaviti posebno zgodovino njega, pa tako otroc napadajo, to, kar je pa njegov poseben spomin pa je, da učiteljica ni naredila nič. Ne? Da je sicer rehla otroc, ne, tako grdo, ne, ali pa kaj tazga, ne, ampak nič, nič ni naredila, ne. Se pravi, on je takrat začel uh, sebe dojemati kot nekoga, ki je drugačen, bistveno drugačen. Ne samo drugačen, ampak slabši. On je vedel, da ga ostali jemajo kot nekoga, ki je slabši. Uh, uh, in, in je točno to, kaj pravite, ne. če bi takrat nima si smisla pred tem uh, zapirati oči, nima smisla otrokom reči to, to ne smeš več na glas reči zaradi tega, ker je to zobražni govor, ne. Uh, ampak je z otroci se treba pogovarjati in delati na tem in, in jih pol z drugimi kulturami bombardirati do konca, da so zmatrati od drugih kultur in jih voditi okoli in ponaprej. Mislim, vse je treba narediti to, da otroci dojemajo, da niso čisto več, če so se rodili kot slovenka in Slovenci. Ne. In, in to, da je bila okoli tega tišina, ne, je bila blazno slaba uh, usluga in za te otroke, In za tega fantka, za, za vse je poslobo. Tako da se z vami strinjam, da je treba to tematizirati. Ne? Seveda, ampak krat je treba sovražni govor kaznovati. Takrat, kater se izreče iz neke pozicije dominacije, ne samo či tudi nekaj, no se je to vedno tako, isto, dominacija je moč, ne? iz, iz neke dominantne pozicije ga je treba kaznovati. Uh, Sploš če to izreče, ne morate to narediti sporo otroku, sem s otroci se je treba pogovarjati, če to izreče pa odrasla oseba pri polnih zavesti, uh, more seveda prevzeti za to, kar govori, polna odgovornost. Drugače, če smo mi recimo če smo mi v neki posebni debaterski sceni, ne, v, v predavalnici recimo, na takaj momizijo ali nekje, ne, kjer ljudje pač mnenja izražajo, tako kot sem prej rekla, mnenja izražajo zato, da lahko potem tudi drugi proti mnenja izrazijo in se ustvari neka razprava okoli nekega izhodišča. Ne? Potem vemo, da v tem razpravljamo. Ne, ne morem pa jaz prijeti upredovaljnico, pa reči, ne vem, tako je rekel, se to se spomnim, prva ženska, prva ženska, ki je bila kakorkoli vzprejeta na, na, na univerzo je bila Sonja Kovalevska. Sonja Kovalevska je bila ruska šahistka in matematičarka. In ona je prva ženska, ki je šla študirati v Nemčijo, e, mislim, da, da v München, nisem pa čisto segur, kaj, ber, kaj, ber ber, kaj al Minkham, ali Ingramour. Na eno od teh dveh univerz, zelo prominentna univerza, in je šla študirati matematiko in že tako, tako so imeli blazne težave, da so jih sploh dovolj študirati, ne. Potem se je vsedla pa v in je profesor prišel not ne, in jo je zagledal in se je obrnil napred in je rekel ženski, pa ne bom predavil. In je šel ven. In mi ni hotel predavati, ne, kljub temu, da je not sedela, ne. To je bila recimo, zgodba, na, telo, ne, kaj, na kaj je naletela prva ženska, ki je bila kdajkoli na, na univerzo sprejeta. Ne, ne moraš to, to v predavanci narediti, bi moral biti kaznovan, se je ni bil, ampak moral bi pa biti zaradi tega, ker je bil Eklatantno diskriminatorno. Pravite, da bi mogli biti kaznovani, kaj točno s tem mislite? Mislim na sodne postopke. Da je treba pač dati kazensko uvadbo in da je treba naditi tako sodno, da je treba začeti resno pritiskati na sodišča, tudi da, da okoli sovražnega govora pač se odločijo, kaj bojo, si ustvarijo neko sodno prakso. Ne? Asim, jaz se, se sem izdelal, da bote to rekel, pa se mi ja. delno strinjam, ampak, a se vam zdi, da samo um, taka oblika kaznovanja, uh, ki pa je tista družbena sankcija, ki pa je ja, mi, naše ja. ozaveščanje ja. in naše... Ja, ja. Ne, ne Zagotov, ne? Zagotov bi, recimo, ena od stvari, ki bi jo moral narediti, je, da ustavimo sovražni govor, ne? da ga enostavno ustavimo. Recimo, to se je zgodilo, na, na tele, te, ko je bila pregolilna kampanja za dana polske volitve, uh, je bil recimo Jelinčič, ja, imam polna usta, imam tega Jelinčiča. Sto, ko je to v redu primerno, jaz ne morem pomagati, če pa to govori, pa tako je se si govori. No. Ampak recimo, stvari, ki jih je on govoril, to, da je rekel tam iz izdružene levice, da je budast, Uh, recimo pa da, da je da ne vem kaj da same neumnosti govori pa da ne gre rajš domov pa kdo ga je plača za to pa ne vem kaj vse takrat bi morali uh, voditli udaje uh, enostavno ga ustaviti in ga poslati ven Mislim, nimaš, to se sploh, sploh se ne ne sme govoriti Taki stvari on to ni pravica dogovor to ni svobodno govorimo ne da ti nekomu take stvari v, v odaji govoriš, ne? ampak tega to se pa nas ne ustavi. Recimo to, to je tudi ena od takih stvari. Ne? Ja, če ja, ne vem, ja sem pač kredo en tako... Malo bom še drugim dala, predvamil vse. Ne, ne, ne, ne, ja, bojeli, ja. Ko je liči, ko bo, bo ni eni odaji piramida v Romih, ko je bilo pa tako, ima ja. ta video zelo dosti obledo, pa ne vem. meni se tako, po pravici povedano, delo svešno, pa to pa ne je ja. pa sem svojim prijateljim ukazal, kak je to, ne, pa no, se tako drugi tudi vsi tako, nam ni bilo nič tako Tako na nek način možno zakolenjenje. Ja, ja, tako, ja. Ja, imate prav, ne? je nekak zanimivo, to ne bi pa zdaj da je zdaj kaj nagobe. Ja, ja, tako, ja. Čeprav je pa, če bi čist bil nekdo drug, ne? Da bi recimo pozabil, pozabil da ste iz Slovenije, pa da bi čist iz nekih od zunih poslušal, bi vam mogoče to grozo videl besed, ne, ki jih on, on izreka, ne? Ja, da to za, da neke stvari so to za korenine, ne recimo prav te predsodki proti Romom. isto je tudi proti, proti gejem rekla, ne? Še bolj kot proti lesbikam, ne? Proti gejem je isto. Poglejte, kaj vse se v gejih govori, ne? Pa niti nimamo v zavesti, Mislim, to ljudem znot nimamo grede, kaj reče, brsta da je to kej hudka, ne? Ja. do je še še nekdo, je to, lepo to reč, ne? Ne. A, okay, ja. Tako. Pa, pa. Hvala <laughs> sem samo ohtal, v bistvu dopomeni, da, da je zelo vprašanje podobno, kaj ga je gospodinčno nastavila in sicer dobro primer svetnika, ki ste ga prej spostali, ja. in sem zelo zanimljiv. Do bi v tem primeru dejansko bil ta, ki bi ga lahko tožal. Do bi bistvu bil ta, ki bi ga... Ja. Ker dejansko ne oni se pač zavedajo. Da, ja. Ja, v bistvu se zavedajo, da če naslavljajo na tak način nekako abstraktne pojme, ki se bo med dotikali tipa vse ali pa nikoga uh, niso nobenih nevarnosti, ne? če to bi medij, neknoč imu, da ja. poznati, da ne bi rekli, kako ja. se kemija, ali pa še. Namerava se vlada neka, neko kolektivno strinjanje, ne. Sko je vladal tam 80. okol uh, uh, ljudi za državljanstvo, pa ne državljanstvo, Takrat je bil zares skor da Uh, uh, tako da smo takrat, t -t, mislim, prav ne, vredno, tudi če sama sebe sprašujem, ne, kaj je bilo takrat. Ne, sem jaz neka kvariela, da ima vsak pravico si vzeti v državljanstvo, če ga pa ni izbral, pa ne, ne. Kaj pa je pa čem, pa čem, ja, in pa pač je pač odgovorno za to sprejet, ne. A vidim, mislim, da, da je ta, to, to ta kolektivna prepričanja naredila, kolektivna slepota, o tem ste govorili. Ne. Tud t, t, t, to ne? da postanete slepi za nekaj izhodišča, ne? Problem, misram, Willingdon namerno. Ja, tako, ja namerna slepost, ja. Uh, no, in in tukaj isa, ne, prvič pa par denarni, par pogolofanji, pa tako naprej isto, Gre za neko kolektivno pre, samoprevaro, ne? Uh, Ker vi ne morete potem uspeti z neko racionalno argumentacijo, ne? Mm -hmm. še, še, vi ste nekaj, pa pa, pa oste je dosti kar razdelal, da, da tak eni ljudje so bili proti, da se Slovenija v pa, ja, ja. pa so bil proti temu in so ljudje, ja. ja, bil za to, da ja. malo še to Da so ljudje v to projicirali vse sovraštvo svoje, ne? se pravi, vse predsotke, vsa prepričanja in tako naprej, ki so jih imeli so kanalizirali v, v ta problem. Ne? In kar jih je naredil slepe za resnico? Ne? In kakaj je bila resnica? Da je bil odstotek tistih, ki so se hodili čez vikend boriti v vojno dolj, uh, uh, ali ne vem kaj, ne? ali pa generalov in tako naprej, da je bil to en majčken Drobček, crv, crv, crv, mičkem, mičkem, mičkem. Vsi ostali so pa nasrkali, ki niso bil nobene zveze ne, s Miloševičem. Pa to se drug, drug je druga argumenta, pa to. Tvoje državljanstvo, pa tvoje preživetje ne sme biti odvisno od tega, koga imaš rad. Pravico imaš rad imeti rad Miloševiča. Ne. Koliko ljudi kučana ne imala, ne. Pa, pa so slovenci. Ne. Mislim, A pa une, ki kučana nanemarajo ven vrgu, ali Al pa une, ki kuča namarajo v vrgu, ali pa je pravice. Ne? Mislim, tako, da se to hočem leti sam, da se tako kanalizirajo notri in potem nas tolj ravno to, da, te stvari, da, da je to neka investicija naša v neko ideologijo, ne? nas mordi potem slepe. Ne? Meni ja? se zdi to, da se mi zdi socialne problematično, da se v ta javni diskurs tudi politiki to uporabljajo, da se označuje ljudi za neuspešne da to je eklataten uh, mainstreamovski uh, uh, EU govor o uh, nezaposlenih je po moje sovražni govor. Jaz bi ga definirala kot sovražni je, govor in bi ljudi, ljudi poslala na sodišče, je, če sem se malo ironič pa. Reč komu, ki ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje uh, neaktiven, ki nima zaposlitve neaktiven, je, je psihološko označevanje. To je, to je v bistvu, vi z tem, ko značite nekoga za neaktivnega, omogočite ne? potem uh, uh, mišljenje, da nič ne dela. Ne? Kaj pomeni neaktivan? Ne? Neaktivan pomeni, da nekdo nič ne dela. Ne? Kaj to pomeni? Da tako le doma leži pa izkorišča denarne pomoči. Tam le un, uno dobivajo, zgubijo službo, pa grejo domov na kauč ležati, pol pa... Uh, dodatek, kaj je nadomestila za primer brezposelnosti. S tem, da vsi plačujemo, da je nadomestilo za primer brezposelnosti, nekaj, kar izhaja iz našega zavarovanja. Se pravi, vsak od nas, ki je zaposlen, vsak mesec plačuje zavarovanje za primer brezposelnosti. Tako kot plačujete zavarovanje za avto. Če avto poškodujete, imate pravico vnovčiti vaše zavarovanje, vam zavarovalnica povrne. To in isto imam jaz, s ki, ki sem razposlena in potem dobim uh, uh, dodatek na brd, uh, to nadomestilo za časa razposljenosti, je to denar, ki sem ga jaz vsak mesec splačevala hmm. na zavarovalnico. Država mi ne da zraven toliko, koliko je ga za notom. Jaz imam pravico tolk in toliko mesecev ležati kole na kavču in od moje zavarovalnice dobivati moj denar nazaj. Delavci dobijo samo oziroma, če sem, sem resnico ljudna, dobijo veliko, veliko manj od tega, kar so vsak mesec plačvali na zavarovanje. Zaradi tega, ker višele po vrsti delavne dobe, imate pravico, da pa v 9 mesecev dobiva, pa pol, ne vem, če imate 20 ali 30 let delovne dobe, dobite pa unik leto pa pol ali, ali dve leti. Ne. Vi ste pa vsak mesec plačvali to. Veste, kot se je nabral na zavarovanje. Da je, skratka, to je negi kar nam država tako kot ne da. Ne? Misli, to vedno znova ljudje, vedno znova pozabijo, da je to iz, njihove, iz njihovega zavarovanja. To je bruto plača. Ne? Država ne da. Se pravi, da imamo pravico ležati. Ne? Zakaj smo začela to govoriti? <laughs> za se, bežac. Mislim, da večina ljudi misli, tak se, se to po eni strani res ne vem, Več ljudi bo ležalo doma, bolj se bo ta premija dvignila. potem je, to je ja. to zavarovanje. avtomate pravico do noči, samo več ljudi bo razbilo svoje avto, bo se potem premija dvignila bo ja. plačati, če bo več ljudi. Ja. Tam, vem, Ampak to ni zaradi tega, ker so te premije bruto plače regulirana. Se mm -hmm. Naša bruto plača je regulirana, mi se ne zavarujemo na svobodnem trgu. ne? Ampak imamo, hvala Bogu, še vedno uh, državne zavarovalnice, kjer premija ostane isto. In uh, potem se dogaja z temi zavarovalnicami, isto je z pokojninami, ne, vse veste, koliko je zavražnosti do upokojencev, ne? Uh, pa, do tega, pa, pa tako naprej. Uh, je, z pokojninami, z našim plačevanjem zavarovanja je to, da takrat, ko je veliko zaposlenih, državi delitnare ostane, zaradi tega, ker je malo upokojencev. In takrat gre iz državne blagajne, ne. Se pravi, v času debelih krav pokojninska blagajna pomaga državni blagajni. Ne? V času suhih krav, se pravi, takrat kaj več prezposelnosti in pride manj zaposlenih na enega upokojenca, takrat mora pa država nekaj nazaj dati. Ne? In, in to je vedno tako. Ne? Se pravi, takrat, ko bomo spet šli malo gor, ne? pa v BDP viši, pa tako naprej, bo spet pokojninska blagajna v državo daje. Tako da tukaj noter to ni nič, ni nič prosti trpati v ne. Pa Mislim, bo se pa tudi obseg zavarovalnih storitev bolj krči, ne? Če da uh -huh. ljudi to polisti. to pa... Ne, vse ne, ne morate le, ker to so državne, to ni isto, to ni privatna zavarovalnica. Mi imamo, mi, se to je že druga tema, ampak iz našega obvezno zavarovalnje greva mi plačujemo za poškodbe na delu, ne? Tudi, če se poškodujemo na delu, nam država neč ne da, ampak plačamo iz svojega vlastnega zavarovanja. Poškodbe na delu za primer brezposobnosti, za starševsko varstvo, za pokojninsko in validsko. Pa še eno, petih je. A ja, pa za, za, za, ne vem, za socialno... Zdravstvo. Za zdravstvo, ja. Ja, evo, pet, pet ne, za zdravstvo. Teh pet zavarovanj gre iz naše bruto ne, in vsa, vse zavarovalnice kamor gre ta denar so državno zavarovanjice, nimajo paketa storitev, ne, ampak te zavarovanjice krijejo naše osnovno preživetje, tako kot recimo zdravstvo, ne, in, in tako naprej, ne, in res je, mislim, hotla sem reči to, da se pravi, Ko so te blagajne polne, ko je veliko zaposlenih in so polne, blagajne pomagajo državi, ne? zato mora država vedno pomagati tem blagajnom, kadar so blagajne bolj prazne. Zato se ne bi smel krčiti, zato ker je zaposlenih, se ne bi smel krčiti ob vse pravic, ampak bi morala takrat vstopiti država, zato ker je država uspešno srka ven takrat v Evropa. To se To v proksi se žal ne složimo. Ja, seveda ne, zakaj se ne zgodi? Zaradi tega, ker dajamo od nas za banke. Zaradi tega, ker so vrednode. A vidite, zaradi tega, ker, ker je vrednostni sistem, naš vrednostni sistem je drugačen. Mislim, se stvari so vražne, ki prijem malo nazaj, pa se počasi lov zaključimo, Uh, uh, uh, naš mislim, sovražen govor, toleranca do sovražnega govora, meja med svobodo govora in sobražnim govorom, in tako naprej, je vedno uravnana z neko, kako bi rekla, z neko javno moralo. Ne? Se pravi, s tem, kar, kar je legitimno, kar je v družbi legitimno. O čem, prakse, o, čem, o, čem se, o čem je dober govoriti, o čem ni? Kdaj nas, kdaj nas javnost zavrne, kaj da rečemo, kaj narobe? Kdaj nas mediji opozorijo, da, da moramo biti bolj korektni in tako naprej? Ne? Vse to je odvisno od neke javne morale. Ne? In zdaj, bolj ko je ta javna morala utemeljena na nekih sovražnih praksah, se pravi, bolj ko je sovražnost legitimna, manje je v bistvu te, kako bi rekla, korekcije, no? manj, manj te javno spopravlja, takrat kaj, da nekaj narobe rečeš. Ne? Manj te kaznuje, neformalno kaznuje, zato, ker si narobe rekel. Ne? ne vem kaj, recimo, da bi, bi rekli, ne vem kaj, ne bolj za Jelinčiča, no, vse tako, kaj so bolj zangar, ampak se so še drugi tudi, no, ne vem, no. Boljše vprašanje, je, kak še ni. Ha? Boljše vprašanje je, a kak še ni tak, da ne bi nikoli često tak problematičnega poveda v javnosti. Govorili ja. pač o teh, ki se v Sloveniji pojavajo. Ja, ja, ja. Ja, vse res, ja. A <laughs> moraš pa vse izločiti, ali kaj, ne? Um, že cel čas um, vas poslušam in se čist rinjam vse, kar ste zajed, in se mi zdi, da je vredo izhodišče za to, kar hočem reči, um, da ja, ta družbena moč in kdo jo spoh ima. Tud za um, skupine, ki so deležne so govora, še vedno imajo višjo legitimiteto oziroma prepoznavnost, zaradi tega, ker vsak govor um, moramo, če razmišljamo v binarizmi, kar pač je posnelica, um, vsak govor nakazuje tudi eno tišino. In je ogromno skupin, o katerih se pa sploh ne govori. Um, pa se ne more za to reči, da do njih ni sovražnega govora, ker ga pač ni, ampak je v bistvu na nek način še večja opresija zaradi tega, ker niso niti toliko legitimne, da bi se o ja. njih sovražno govorila. Ja. Zato sem mi zdi tudi ta ja. element zelo ja. ja. Ali pa da bi jih sploh prepoznal, ja, ja, ja. da bi ja. ja. tak, se v govori. Ja. Ja. Mm -hmm. To je res, ja, da imajo različne družbene skupine, različno moč, odgovaljati na sovražni govor. To je res. Če pogledate recimo geje in lesbike, ne, ki so dobro organizirani, zelo dobro, imajo zelo dobra društva in, in tako naprej in tudi neko javno moč odgovarja. To ne pomeni, da, da uh, sovražni govor na nej nima učinka. Še kako ima učinek? Ne? Ampak vendar le gre za neko določeno mero organiziranosti. Če po drugi strani pogledate revne ljudi, vne, ki so zares In, in so zdaj in, in nasrkajo, vedno nasrkajo srkajo no, te politiki in tako enostavno nimajo glasu kdo, kdo pa, kdo pa kdo je njihov glas, no, nimajo glasu ne. nimajo niti niso organizirani niti nimajo društva niti nimajo nič nimajo ne oni na to znakno odgovarjajo ne. pa še so skupine ki so že na ja pa tukaj ste omenila ja. samo recimo kaj ja. Vse preko posto so se uporabljali kratico LGBT, pa ja. v biseksualcih, biseksualcih ja. in transosebah njihče ne spregovorim. Ne? Ja, ne, če ostanemo tako, ja. samo znotraj. Ja, ja, ja. Če pogledate stah v biseksualcev znotraj gibanja, bo ste ja. videli, da je zlob. Ja. ja, tako. Ja. Ja. Ja. Vsaka skupina ima potem notranje, nekaj notranje ne kajunde, ki so več uvedni, pa manje. Ja. Še kako vprašanje, kaj komentar vaš? Če so okay, nekaj o na spletu. A ja, oh. <laughs> to je pa nova tema. Ja. Pa ne, da. To je pa nova tema. Mislim, to je pa, sej, jaz mislim, no, sej, mogoče pa lahko sam to, da, da jo nastavimo, ne. Uh, da je ta komunikacija, spletna komunikacija podprla nek nov prostor, zares, ne. In spreminja kulturo, ne. Mislim, dokter smo mi še v oči ljudi gledali pa jih presovali, ne. Smo jih imeli vsaj pred sabo, pa smo ga mogli tako le uh, Pa je vedno, smo se mogli osebno konfrontirati in tako naprej. Ne? Odkar človeka ne gledaš več v oči, ne? ampak gledaš v oči ekran, ne? ki je nem, ki ti nič ne odgovarja in tako. Izrečemo vse. Ne? In to, kako to izrekamo in tako, je, to je, je prineslo čisto neko novo kulturo neobčutljivosti, blazno neobčutljivosti. En, enokratko raziskavo so naši študenti delali v osnovnošolcih okol, osnovno okol naglegovanja na spletov. Zicer to, koliko tega so že sami bili deležni ne, teh sovražnosti, koliko pa sami tudi to povzročajo. Ne. In, in so nekateri dnevno doživljajo blazne hude skvarje po, po spletu. Ne. Če jih spravo vzamejo okay, na piko, naredijo lažen, recimo na punca je prepovedovala, kako so lažen profil in ustvarili. Zašoljke in zašoljci so, so naredili lažen profil ne? in potem uh, kot ona iz tega profila uh, psovala druge in ga govorila in obirala in spletke delala in tako naprej. Ona pa v tem sploh način reda in so se je začeli ljudje izogibati potem in tako in še lepo so odkrili, uh, da je bil lažen profil nareden in kaj in so Je bilo grozno za vse, uh, ampak tudi tisti, ki dajajo, ki to povzročajo, mislijo, da s tem ni totalno nič narobe. Oni reče, se jaz se sam kecam, toliko to, je groznega, če kdo to, so rekli, ampak to je bilo kar veliko takih odgovorov, če kdo to jem ne resno je vedak. Se pravi, če kdo resno vzame to, kar se na spletu dogaja, si je sam kriv. To je, jaz se tukaj mora vsak vedeti, da je to štos, ne. In to je zdaj, a vidite, to, to je zdaj neka nova kultura, ne. To ni nobene etke odzati, ne. Kaj je zdaj za etiko samo? To, da prevzameš neko odgovornost za to, kar nadiš. Ali pa, da sploh prepoznaš stisko drugega, da če ti nadiš, če ti zroko zamahneš, da, da drug vetro občutno. no. Uh, to sploh ni več tega zavedanja, ne. Da, da, to, da to nas res lahko skrbi, po moje, ne? Je to neki novga, pač tuče, če nas ne skrbi preveč, je to se nekaj, kar spreminja svet, ne, kar spreminja našo komunikacijo, naša razmerja in tako in da je to treba nekako se o tem začeti dogovarjat. No. Mene prizomo me zanima koliko na primer uh, imate takih predstavitev ali predavanj ali pa čev razgovora na šole, oziroma kako so se učitelji o tem započeli. To pa rečne, ne, ne. Kaj, oni imajo, uh, oni so imeli, ampak jaz nisem razraven, Uh, vem, da so imeli na pedagoških fakulteti nekaj izobraževanja uh, za učitve uh, in da so izdali tudi neke dve knjige in da so imeli tudi temo izobraženega govora na čvenim rekušnjem. Se zimujno, da bi morali <kluh> del, ne. delkom nekaj izobraževanja konstantno. Še takvi komentarji, kako vprašanje? Papa mi je vedno naša kritma, ne? Mole, da? Ja.